Дивилася з коса на Айдара і усміхалась. Раз у раз просила те чи інше якоїсь допомоги, якоїсь поради. Айдар почав учащати до юрти Шолпан. І нарешті сталося те, що мало статися, що десь було написано у книзі життя, що означало виламану і викривлену дорогу Айдарову у житті. І те, що сталося, було тільки... Початком. Якось він забіг у Юриту Шолпан вже надвечора, повернувшись із полювання, бо обіцяв їй уполювати лисицю, і врешті звір, якого відстрелив того дня, видався йому гідним подарунком. Таку мав пухнасту шерсть, таку лискучу і таких гарних відтінків. Чудова шапка може бути для батькової токал, подумав Айдар. І, простягнувши жінці подарунок, раптом завмер, бо помітив у її очах якийсь дивний вогонь, ніби полум'я палахкотіло у глибині чорних очей. Вона лежала на кошмі, не встала, коли зайшов Айдар, а тільки міряла його поглядом, а потім сказала принести їй лисицю ближче. Айдар підійшов і простягнув їй упольовану здобич. Рука її несамохіть торкнулася його руки і раптом не відпустила її. Усе в глибині душі впиралося йому, що мало бути. Усе в Айдарові кричало ні, ні, ні, але багаття полохкотіло в очах шалпан, палило його, і він втратив самовладання, відчуття часу і себе. Що робиться з кожним юнаком, коли він вперше пізнає жінку? Що робилося з Айдаром, коли, кинувшись у провалля, знаючи усі жахи його і небезпеки, він отямився десь лише під ранок, коли Шалпан прошепотіло йому на вухо, що треба йти, нехай приходить увечері? Він закохався, Шалпан, відразу, з першого погляду, з першої зустрічі їхніх очей». І, як казала вона йому, вона його теж уподобала відразу ж, але доля була інакшою, доля була жахливою, страшною. Що було робити? Як було жити? З яким жахом чекав Айдар повернення Багенбая? А минуло відтак майже півроку, коли одного вечора затупотіли коні біля аулу, і появився батир Багенбай, Зі своїм загоном повернувся з перемогою над джунгарами, з здобучу і славою. І привіз розкішні подарунки улюбленій своїй дружині Шалпан. Айдар не спав ночами, весь час пропадав на полюванні, рідко коли потрапляв на очі батькові. Аж той якось сам закликав його. Подивився на сина, побачив Зможні рис, майже суворий вираз обличчя, міцну хоч і худорляву статуру юнака і сказав, що наступного разу забере його з собою похід. Вже воїн Зайдара. Це сповнило юнака щастям, аж очі заіскріли. Він лише запитав, чому не зараз? Тому, сказав батько, я сказав, наступного разу все. Багенбай поїхав у Туркестан із своїми воїнами, бо Есим хан готував новий похід і скликав усіх у столицю степового ханства. Аж тоді і почалося знову. Вже не мав стриму Айдар ніякого, почав забувати про обережність, бо щастя, яке спізнав він із Шолпан, було тимчасове і вкрадене, а відтак ще вабливіше, і солодко болюче Він знав, що, не дай Боже, вийшло б усе якось наяв, то не зносити йому голови. Але ж зупинитися він ніяк не міг. І ні перед тим теж не міг. Ось так і вислідила його мати, і вдарила по щуці, а тоді заплакала, лягла у куток і не вставала довго. Як виявилось, захворіла вона важку лихоманку. Чи то вона висудилась, коли ніч сиділа, плачучи на березі озера і очікуючи загуляного гріховодника сина? Чи просто не витримала перенапруги від того, що дізналась, але хворіла вона довго? Айдар сидів при ній і промовляв. Гладив і лискав її, нашіптував: Ай на лайн, ай на лайн, не хворій, видужи.